Василина мала восьмирядний ткацький верстат. Тому її тонке полотно годилося не лише на панську білизну та празникові сорочки. Ним добре було перев'язувати рани. «Хлопці вночі навідаються до неї», – сказала Саша. «А як там Надя? Заходить до вас». «Невістка?» Батько якось напружився, подивився на матір. «Сам хотів сказати тобі, та не знаю, як». Мати мовчки вийшла у степку. Зноска, степка, приміщення в поліській хаті, де зберігають продукти харчування. Прибігла якось і впала перед нами на коліна. «Це я, – каже, – винна, що Василя вбили. Ще тоді, – каже, – як застрелили Дмитра. Вона вискочила на ганок, і побачила Корча. Як? І досі мовчала? Мовчала. Каже, за дитину боялася. Корч, каже, пригрозив, що дитину роздере, коли вона комусь писне. Ну і домовчалася до того, що Корч і Василя продав. Безглуздя якесь. Щось як обмарило її. Простіть, каже. «А де він тепер?» – спитала Саша. «Хто? Курч?» «Не видно його. Мабуть, як тікали червоні із Радомишля, то й він пішов із ними». «Ну, певно ж». «Але це ще не все». Надя розказала, що Курч після того приходив до неї. «Кум же?» Старий мерзлякувато пересмикнув плечима теж упав на коліна і присягнувся дітьми, що не він убив Дмитра, що начебто стріляв Матей. Він і гроші взяв. Матей? Це який? Матей Мазур. Із Пилиповичів. Але не знаю, чи то правда, чи може корч бреше. Вір тепер людям. Може, вони за проданці гроші не поділили і тепер обмовляють один одного. Матей Мазур був добрий вояка. Большевики ж йому хату спалили. Вони тоді майже все їхнє село пустили за димом. «Правда», – сказала Саша. І старий знов так глипнув на неї з-під брів, аж дві свічки відбилися в його очах. «А ти звідки знаєш?» «Тату, це правда», – повторила вона. «А Матей теж пішов разом із червоними». Ні, він зараз у Пилиповичах хату нову ставить. Все сходиться. Це він убив Дмитра. Що сходиться, не зрозумів старий. Треба допитати Матея. Нехай хлопці його полоскочуть, щоб язика розв'язав. Не треба нікого лоскотати. Раз чоловік ставить хату, то треба гуртом заїхати до нього на толоку. Я б його сам укукошив, сказав старий, як скаженого пса. Було б забагато честі для нього. Козаки самі вирішать, якої кари він заслужив. А зараз я б хотіла побачити Надю. У досвіта перед тим, як вирушити в дорогу, вона підійшла до матері. Давно збиралася сказати їй. «Мамо, якщо ви раптом почуєте від когось, що мене вбито, не вірте. Може так статися, що я перейду кордон і житиму на чужині до кращих часів. Може там звістку, а може й ні. Нехай ніхто не знає, де я поділася. Так буде ліпше для всіх». В останню мить Маруся передумала це казати. Не було вже тих слів, які б могли втішити її нещасну матір. Маруся навіть не обняла її, тільки нахилилася і вперше поцілувала матір у руку. «Простіть!» «Не прощайся», – сказала Ядвіга. «Іди!» Розділ дванадцятий Мирона кінці не розстріляли, хоча, розважаючись, під п'яну руч смалили, <з> землю побіля нього, били ногами і, напевно, таки порішили б, якби знали, що з табору втекло сто вісімдети полонених. Але тоді вони думали, що до втечі зібрався лише цей одинак холодник. Тому стріляли на пострах і, тільки припровадивши Мирона в його хлівчик, пішли по бараках і побачили, що більшість полонених втекла. Де нікінці здійняли гвалт, навіть погрожували бранцям, котрі лишилися в таборі розстрілом. Тим більше, що 24 вересня Петлюрівська директорія разом з Галицькою начальною командою оголосили добровольчій армії війну. Але обійшлося. Комендант табору Полковник Осліковський сказав, що безглуздо зганяти злість на арештантах котрі не втікали. Покарати треба тих ярижників, які не встерегли полонених. А по-друге, може їм ці полонені ще знадобляться для обміну. Мабуть, найбільше вони були потрібні самому полковникові Осліковському, бо як не буде бранців, не буде й табору. І навіщо тоді комендант? Полковник Осліковський наказав особовому складу підвищити пильність і навіть домігся, щоб для охорони табору виділили ще невеличкий кінний відділ. Мовляв, якщо доведеться нас доганяти втікачів, то на конях вже легше, ніж пішки. Кавалеристів їм дали незавидних і звільно найманих. у них теж були миршеві. Але служиві трималися форсу. Щодня займалися їздовими вправами, і коли одного суботнього вечора до табору під'їхали дві циганські кибитки Буна Дзіва, кінотники самі попросили циганів направити коням підкови. Кибитки заїхали через браму до табору та стали так, що коли до них почали підводити коней, з-під однієї і другої халабуди в різні боки витягли свої шиї по два кулемети. З-під обох вистрибнуло кілька циганів у пом'ятих капелюхах з обвислими крисами, та замість звичного ковальського причандаля у їхніх руках були карабіни і навіть два люйси. «Не двигаться, крикнув ще зовсім жовторотий циганчук, зодягнутий у коротку суконну керею, розсяцьковану на грудях і рукавах. На голові в нього була старенька кресаня. В одній руці циганчук тримав револьвер, в другій – бомбу.